Hei welkom by Otenikoland gemeente, een spasie waar ons met God en met mekaar ontmoet. By Otenikoland gemeente is ons oorgegee aan Jesus. Ons gee om vir mekaar en vir ander, en ons gee aan wat ons uit Godse hand ontvang het. Een geseende dag vir jou. Vrienden, hartelijk goeiemorgen by ons online eredienst. Soos wat ons aan julle gecommunikeer het, sal ons weer volgende sondag inrijdienste en ons sal um, maatregels in plek kry om ook ons te kan beper tot 50 voertuig so ons sien uit daarna om mekaar volgende sondag weer by die inrijdienst te sien, maar vir van ochend is ons weer online beskikbaar en kan jy daar voor jou skerm inskakel by ons eredienst. Een baie groot woord van verwelkoming aan ons autoniekwe landers maar ek weet daar is ook een paar ander lidmate wat so'n bykie kom inloer by ons, aan jylle ook baie baie welkom. Vrienden, dit vandag Vadersdag en ons wil vandag ook eerbring aan ons vaders. Vaders of persone wat as vaders optree, wat mentors is, vir jongmense. Vrienden, ons gaan sommer ons vonkmaats ook naderroep, dan die ander my wacht vir jylle, En ons wil aan jylle ook van oogend speciaal welkom sê. En ek vertrouw dat jylle oorkies gespits is om te luister wat die jylle ook vir Tanny Annamie kom geet om met jylle te deel. More jylle, vir gaan ons bykie gesels oor wat kom uit jou mond. Ek het hier een basic tannepaste. Nou waarvoor gebruik ons tannepaste? Ja, ons gebruik het om ons mond een skoon en gezond te hou. Nou, hierdie tandenpaste is net soos die woorde wat ons praat. As jy vir iemand mooi dinge sê, dan geer dit vir die vreugde. Die mooi goed wat ons praat, maak mense skoon en gezond. Maar wanneer jy hierdie tandenpaste te veel druk, dan raak dit een groot gemoes. En ongelukkig is dit net so met die woorde wat ons praat, Wanneer ons vir iemand lelike goed sê, dan maak hierdie woorde nie meer skoon en gezond, soos ons graag wil hier dit moet nie. Nou, wanneer jy nou die tannenpaste te veel gedruk het en mama het al geraas, het jy nou al probeer om hierdie tannenpaste terug te kry in die by sê? Nou, hier het ek is stoppie, kom ons probeer dit goud doen. Denk jy dit baar? Dit is onmoendlik. Jy kan nie dit terugdra nie. Net so is die lelike goed wat ons vir iemand sê, die goed wat uit ons mond uitkom wat die mooi is nie. Net so kan ons dit nie terugvat nie. Ons kan nie maak asof dit nie gebeur het nie. En dit maak nie meer raar mense skoon en gezond nie. In Spreeke 12 vers 18 staan daar. Mooie woorde maak iemand gezond. Kom ons probeer om hierdie week so bys die tandenpaste te wees wat iemand skoon en gezond maak jy woorde wat ons praat. maar ons sê vir Tanje Annemie, bye bye, dankie. Ek het een vermoede, ons gaan mooi kyk na die woorde wat ons praat, so ons woorde, soos een van die vertaling sê, met souk besprinkel sal wees, aangenaam sal wees, mooi sal wees. Uh, dankie Tanje Annemie. Ons gaan vanochtend saam bid, voordat ons uit die Heere sy woord lees. Heilige Gees, jy is uitgestort, jy is gegee as een van die grootse geskenke wat ons ooit kan ontvang. Die teenwoordigheid van die Heilige Gees, wat altyd by ons is, in ons is, Die een wat ons troos en ons kracht gee. Die een wat in ons woon. Die dag toe ons ons lewe vir u gegeet. Het u, u intrek kom neem in ons levens. En daarvoor wil ons van ochend dankie sê. Maar dis ook hierdie heilige gees. Wat van ochend hierdie letters op papier in ons binnenste wil kom levend maak. Daarom bid ons oog gees van God. Dat u van ochend niewe lewe sal bring. Dat hy dode papier, dode letters, lewendig sal maak en dat ons hier sal weggaan van mekaar af as mense wat die levende Heere ontmoet het, wat een belevenis gehad het van die gees wat in ons woon en wat weet van een liefdevolle papa wat vir ons zorg en na ons omsien. Seen ons van ochend, as ons bid, Gaan my nie verby, o heiland. Gaan my nie verby, terwijl die ander seen heiland, Seen nou ook vir my. Amen. Vrienden, ons gaan lees, daar het die Viesiers 5 vers 18 tot 20. Paulus skryf daar, moet julle nie aan drank te buiten gaan nie, Daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die geest jylle vervul en sing onder mekaar besalms, lofgesang en ander geestelike liedere. Sing met jylle jylle hart tot eer van die Heere. Dank God die Vader altyd oor alles, in die naam van ons Heere Jesus Christus. Ons het verlede week gesels oor die Heilige Gees wat ons kom verseel, wat vir ons kom merk, as Godse eiendom, en wat vir ons kom beskerm, tot en met Jesus' wederkoms. Van ochend is ons thema, is jy gevul? Is jy vervul? Ons gesê als oor Paulus, wat in die Vsers 5 vers 18, vir ons kom sê, laat die Gees jylle vervul. Nou om dit recht te verstaan, is het eindelijk nodig om te gaan kyk na wat Paulus in die eerste paar verse van sy boek, sy brief, aan ons kom sê. En hy begin hierdie brief met die woorde aan almal wat aan God behoort en in Christus Jesus glo. Hy skryf dus sy brief aan mense wat reeds die Heilige Gees as gave ontvang het. Mense in wie die Heilige Gees reeds woon. Een van ons kerkse beleidingskrifte bevestig juist dit. Die heilige gees is ook aan my gegee, so hy my dier een die ware geloof deel laat kry aan Christus en sy weldade. My troos en ewig by my bly. Die Heidelbergse kategismus vraag 53. Maar wat sal hierdie opdracht dan beteken, laat die gees julle kom vervul? Betekent dit dat daar na ons bekering, soos wat ons verlede week eindig ook gesigereer het, nog een verdere stap is, waarna ons moet strewe? Is daar nog iets waarna ons moet soek, namelijk die vervulling van die Heilige Gees? Is dit ook soos een second blessing, waarna ons verlede week verwees het? As ons die woord vervul hoor, dan dink ons automaties aan iets wat moet vol word. Soos een drinkglas, wat 'n klein bekie water het, en wat moet volkom tot oorlopens toe. Dis hoe sommige mense in Ephesius 5 vers 18 lees en verstaan. Ek is 100% een gelovige, maar ek besit nie die Heilige Geest ten volle nie. Net so ou stikkie van die Heilige Geest, Ek het nie die volheid van die gees nie, dis soos een glas water wat nog nie vol is nie. Daarom sê hierdie mense, is my geestelike lewe so mankuliek, so wankelrig, daarom soog ek so makkelijk voor versoekings. Wat ek nodig het, is om meer van die gees te bekom. Ek moet vervul word met die Heilige Gees en sommige kerke, die nominatie, skryf dan jylle procedure voor van 'n klomp aksiestappe wat geneem moet word, so dat ek meer van Godse gees kan kry. Bybels is dit natuurlijk nie korek nie. Die dag toe ek tot geloof gekom het, ontvang ek die gees in sy volheid. Ek kry nie net een ou stikkie van die heilige gees nie. Ek krij die heilige gees in sy omvang, in sy totaliteit. As vervulling dan nie beteken dat ek meer van, van die gees moet krij nie. Wat betekende dan? Dit beteken eindelijk precies die teenoorgestelde. Dit beteken dat die gees meer van my moet krij. Die persoon van die heilige gees woont ten volle in my, maar die vraag is, hoeveel van my leven is onder sy invloed, onder sy beheer? Hoeveel van my staan onder Godse woord en, en die woord is toch waarmee die gees in ons levens kom werk? Hoeveel dinge akkomodeer ek in my leven wat die werk van Godse gees blokkeer en bedroef? As een mens na die Griekse taal gaan kyk, dan praat die bybel nie hier iets van, van een eenmalige gebeurtenis nie. Dis nie iets wat gebeur en dan is het klaar nie. Die tyd waar in hierdie woord, hierdie werkwoord geskrywe is, geef ons een aanduiding, dis iets wat voordierend moet gebeur, aanhoudend, aan mekaar, dis een proces. Een mens sal so hierdie vers ook kon vertaal, laat die geest jylle altyd weer, vervul wat die bybel hier van ons vraag is dis dat ons gedierig ons tot beskikking van Godse gees moet stel dat ons gedierig daarop ingestel moet wees dat die heilige Gees beheer het van ons levens dat hy oorgeneem het in ons lewe dat hy ons levens kan leie om met God sy geest vervul te wees, beteken 'n lewe wat in alles ingestel is op God en sy wil. As ons hier die hele hoofstuk maar weer gaan lees, dan sien ons word het by drie kere bevestig. Vra jylle voordierend af of iets vir die Heere aanneemlik is. Vers 10. Vers 15 Wees baie voorzichtig hoe jylle lewe. Vers 17, probeer te weet te kom wat die Heere wil jylle moet doen. Hy sien, om toe te laat dat die gees ons leven kom vervul, beteken om jou in te stel op die leiding van God in jou leven. Om die heilige gees wat reeds in ons woon, toe te laat om ons leven te leie en te rug op God en op sy wil vir jou leven. Want dis toch wat hy kom doen het in die kerk, en in ons levens, om die wil van God aan ons bekend te maak, om ons te help, om God beter te leer ken. Ek dink, ons ouwe lidmate sal onthou, toe die FM radios net ingekom het, was die meeste van hulle so, hulle nie op 'n stasie geblei het. Jy moest kort kort weer soek, om hy stasie te kry. En toe kom daar een nieuwe ontwikkeling, Automatic Frequency Control, die die IFC soos lom genoem het, die stelsel het die radio automatisch op die stasie gehou. Nou ja, ek en jy as geloofige kom nie uit met die IFC in ons geestelike leven nie. Ons kan makkelijk uit raak met wat God sê en wat hy wil. En dit wil die gees van God in ons leven kom doen. Ons skerp ingestel hou op Godse leiding so ons vir hom kan blij leven en mense van die licht kan wees. Dit is iets waarop ek en jy ons dageliks weer doelbewis moet instel. Die werk van Godse gees in ons levens is een proces wat jou hele leven lang teer. Dit is een proces waarmee jy nooit klaar is nie. Dit is een proces waar ek voordierend aan die gees oorgeeë my lewese leiding en beheer aan hom afgee. Wat ek toelaat, dat die heilige gees meer van my kry. En kyk net wat gebeur met die mens, as die gees jou vervul, beheer kry, ten volle beheer kry. Ons lees in vers 19 en 20, so iemand wil syng, een loflied tot eer van die Heere, geestelike liedere, dis iemand wat wat een blijdskap in sy lewe heet. Maar nog veel meer, ook een tweede ding, dit is een dankbare mens, wat God oor alles, in alles, kom dank. Die woord roep ons van ochend op, om dageliks ons self, toe die geese beskikking te stel, om ons in te stel, om op stasie te bly, om sensitief te wees vir die heilige gees sy stem, wat vir ons die pad wees, God sy stem te help hoor, so ons leven die rechte koers kan inslaan. Mag ons leven so ingestel wees, op die heilige gees, dat ons met een lied op ons lippe, en een dankbaarheid in ons hart, elke dag, God sy pad kan stap. Is jy vervul? Is jy oorgegee? Is jou lewe tot volkome beskikking van die Heilige Geest gegee? Ek en jy hoef nie meer van die Heilige Geest te kry nie. Hy moet meer van my kry. Gee dit vir hom so hy ons levens kan instel op Godse frekwensie op Godse stasie Amen. Vrienden, ons gaan saam bid en dan direct daarna gaan ons luister na een lied van ons gemeente koor, wat so klompe jare terug opgeneem is. Daar lyk allemaal somme nog jonk. Uh, dis so 6 jaar, denk ek, terug is hierdie opname gemaakt van ons koor. So, as ons klaar gebid het, gaan ons daarna luister en dan sal ek weer verduidelik hoe die rest van die dienst verloop. Heere, ons is steeds in afhankelijkheid voor u om te bid vir ons land en sy mense. Te bid vir hierdie pandemie en die klauwe wat hy ingeslaan het in mense in die ekonomie, in ons vryheid, in ons manier van doen en leef. En Heere, as hierdie siekte ook nader aan ons kom, en daar van ons is wie familie of vriende, dit alreeds onder lede het of dood is, dan wil ons van ochend op nie kom intree. Kom intree Heere, dat die genade genoeg sal wees vir elkeen van ons. Heere, ons wil somtijds moed verloor. Ons wil somtijds paniekerig raak, is ons sien hoe die ekonomie so aarkry, mense afgelee word en ons dit aan ons eie lywe begin voel, Heere, dat hierdie pandemie ook ons raak. Ek bid, Heere, vir uitkomst. Ek bid vir deurbrake. Dankie vir dit wat reeds ook behaal is, uh, ook een hulpmiddel wat die afloope tyd na vore gekom het, ons sê dankie daarvoor, en ons bid steeds vir die laboratoriums wat met navorsings bezig is oor dit. Ons bid vir ons lidmate wat syk is, ons bid vir hulle wat worstel met ja, familie issues, met kinders wat al sonder werk sit, moet kinders, kleinkinders, wat sikkel om by die school Heere, aan te passen, nieuwe omstandighede, kinders wat nog by die huis is, wat wacht dat die skole moet oopmaak vir sekere grade. Ons bid, Heere, vir die uitdaging ook vir ons gesinsverhoudings in die tyd. Heere, ons bid, ja, somme ook vir ons gemeente en vir mense wat alleen is, vir mense wat hierdie pandemie ook moet gaan waar man en vrou gesky is die ene is in die tehuis en die andere by die huis waar ons mekaar nie mag besoek nie en waar ons vereensam en alleen is ons bid dat die gees ook daar sal wees en die teenwoordigheid daar tasbaar sal maak Heere, ons bid bo alles vir herlewing en het terugdraai na God toe in hierdie tyd ons is vastgeloop Ons kan nie op ons eie nie, heren, ons het u nodig. Kom, maak ons oog en ons harte, en ons harte en ons levens oop, heren. Om vir u vrye toegang te gee. Om oor te gee. Om toe te laad dat die gees ook ons vervul. In Jesus naam bid ons dit. Amen. ons gaan nie die sien uitspreek vanochtend nie, ons gaan luister na die Irish Blessing, dit is een lied wat Frans en Susanne Joubert vir my angesteer het, waar op hulle sien onder andere een van die sangers is, so ons sê dankie ook vir hierdie stikkie blessing wat na ons kan toe kom, kom ons luister daarna en ons gaan ook uit mekaar uit, met hierdie Ierse sien wens. Tot ziens.